Zeci de ani la un campionat european de handbal masculin. Treaua a trecut cu 2 la 0 de viitorul și rămâne lider al ligii întâi. Boldrin a deschis scorul încă din minutul 17 dintr-un penalti obținut de Popa, iar 5 minute mai târziu Momcilovici a stabilit scorul final. Antrenorul viitorului, Gheorghe Hagi, l a înlocuit în minutul 34 pe Brandan, cel care a provocat lovitura de pedeapsă și a spus că argentinianul a făcut o greșeală inexplicabilă pentru experiența lui. Nici Laurențiu Camp, nu a fost mulțumit de toți jucătorii săi, introdus în debutul reprizei secunde a Ganovice a fost schimbat cu Toșca după doar 25 de minute pe teren. Antrenorul Stelei vine diseară la Europa FM la Orențiu va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Să mai spunem că Astra Giurgiu a câștigat tot cu 2 la 0 meciul cu Pandurii Târgu Jiu marcatori Tei, Sheira și Ioniță. Noul lider mondial al tenisului masculin Andy Murray a câștigat turneul Master Series de la Paris. Britanicul s-a impus în finală cu 6-3, 6-7, 6-4 în fața americanului John Isner. Murray l-a detronat pe Novak Djokovic după un an excelent, în care a câștigat 8 turnee, printre care și titlul olimpic din 11 finale jucate. Djokovic a fost eliminat în sferturi la Paris și este devansat cu 400 de puncte de Andy Murray. S-a înzulat că nu zicea nimic de rapid? Ei, păi, na. Nu, dar evit rapidul. Ce oameni. Și uite, n-am apucat să zic nici de Costel Pantilimon. Costel Pantilimon s-a găsit să joace cu Liverpool. Da, să înunciu cu Liverpool și a luat câte patru lat. luat. Da. Titularul lui Watford Gomez a accidentat în minutul 30 la scorul de 2 la 0 pentru Liverpool și a intrat Pant. Și s-a terminat 6-1. Și bani a mai luat patru. <laughs> Ce înseamnă să-ți dorești să joci la Liverpool? Da. Na. Cu Liverpool. Cu Liverpool, Cu Liverpool, da. Ghinion, Rapidul a jucat cu ASF Frăția 2. Mama, da, că știam. Cu Frăția Se 2, meci? da. Meci tare, dacă vreți să vedeți meciurile Rapidului, să știți că pe pagina FC Rapid București, pagina de Facebook, meciurile de acasă sunt transmise în direct. Sunt ce filmate. Tare. Și cu cât i-a bătut pe Frăția 2? Stai mă, sunt filmate cu iPhone-ul sau? Băi, sunt Ceva Cu ce sunt filmate? Reține doar informația, sunt transmise în direct. Asta odată 2-15 la 2 a fost 15-2? <laughs> Mamă este spectacol. Să vezi că vă jugeau vrăția 4-5 Deci eu vă invit la meciuri Nu stii ce e acolo și habar n-aveți ce pierdeți Băi, dar de ce ți-ai dori să promovezi Adică să ajungi într-o ligă Uite câte goluri să dau oligii astea Aici e frumos <laughs> Europa Event. Pe aceeași frecvență cu tine Optimiști începem uh, săptămâna asta diblu Blue Something la Europa FM Breakfast at Tiffany's Bună dimineața 7 și 17 us Still I know you just don't care And I said what about Breakfast at Tiffany? She said I 21 de minute, bună dimineața! Bună Eu dimineața! Da, ne-am mâncat să venim la birou. Da. Și uite că a început emisiunea da, cu ocazia spune asta. Spunem ce te mănâncă și zic ce viitor ai. Păi, dacă, dacă te mănâncă vrei. un crocodil, nu mai ai viitor? Te mănâncă un crocodil? Bine, să ca Cracadiel! Multe. Da, la Zaf cred că e invers. Zaf, spunem ce mănânci și zic ce viitor ai. Migdale. Da, în m-am diminea... da. întâlnit în dimineața asta cu zaf lift. Ce faci? Nu știu ce. ce stai că nu pot să alerg că o să-mi cad pantalonii de pe mine de la Cătac. <laughs> și... <laughs> Se grăbea la lift. Dacă tai, slăbi, mă. 4 chile jumate, zice. bui, bravo, mă ești tare. Cât Aici... mai ai? Vreo 12. <laughs> <laughs> mai e ceva de lucru. Da. Da. da. Dacă te mănâncă... Ochi, dacă se zbate ochiul stâng, în principiu, vezi pe cineva. Mm. Și știi că astea sunt niciodată nu știi bă care e pe stângul și pe dreptul și ce, ce înseamnă, că fiecare are semnificație. Dar lasă adică, da. adică, acum. Acum am aflat, dacă te mănâncă stângul, vezi pe cineva. Dacă te mănâncă dreptul, înseamnă ai... că ți-a dat și în dreptul. <laughs> <laughs> înseamnă că e ghinion. Păi asta zic, <laughs> da. De unde întrebarea, e, bă, dacă te uiți în oglindă și te mănâncă stângul, înseamnă că e ghinion, adică dacă e nu știu că mm -hmm. da, nu am înțeles nu nimic. Da. Ce e nimic, mai e așa. Da. Și că dacă te mănâncă urechile, te vorbește cineva de rău. Mm. Și dacă ți urechile, este jurat. Au. Da. Eu știu eu pe niște băieți la DNA care, mă rog, <laughs> cărora le țiue urechile nene întruna. Dacă te mănâncă în ureche, deci nu dacă ți se roșesc, dacă te mănâncă în interiorul așa, vine ploaie Asta bine, dacă nu ești la duș deja. Da, la unii se întâmplă de... Ia, uite-vă, plouă cu apă caldă. Unii fac și duș. E curios. N-ai văzut că la pisici așa se spune că pisicile când se spală și se frecă cu lăbuța peste urechi așa, înseamnă că vine ploaia, așa se zice. Da? Da. Sau au râie. Să Da. Dacă ai mâncărimi în creștetul capului, fie ai noroc, fie ți se întâmplă ceva bun, fie primești niște musafiri. Și Dar acum aș zice că eu Deci dacă te mănâncă în creșterul capului Și ai musafir mai pleacă și cu gaz <laughs> Te sper cu gaz Și ce că pleacă Dacă te mănâncă nasul pe din afară Ai noroc, eu știam că dacă te mănâncă nasul pe din afară Mănânci bătaie Deci rângă lucruri de lucra Eu, loca, eu, eu uit, mă crește tu <laughs> Te mănâncă, crește tu cu gaz, Am da. niște benzină <laughs> Am o canistră <laughs> Dacă te scarpi în nas Urmează să ai parte de ghinion Sau de o ceartă sau de biluți Da, în fine Dacă te scarpim pe gât sem de boală Dacă te scarpim pe gât de la ruși Faci vânătăi de la nevastă Nu mai să te mai Da Colegii de la adevăr au compilat toate chestiile astea Adevărul că vă mănânca și pe urmări Dacă te mănâncă partea dorsală Sunt ce delicați sunt colegii noștri Dacă te mănâncă partea dorsală Înseamnă că urmează să te împaci cu cineva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 Hey, hai, hai să-ți dau un pont! Te poți bucura de savoarea roșilor, indiferent de anotimp. Înlocuiește salata de vară cu o delicioasă tartă cu roșii cherry și brânză proaspăt scoasă din cuptor. Savurează-o alături de cei dragi sau în pauza de masă de la muncă. Pentru mâncăruri gustoase și sănătoase, la Lidl ai roșii cherry la 3,19 lei caserola de 250 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia sept. Cine și durerii piept.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 Am ascultat și eu, ușor șocat, așa, opiniile emigranților români Statele Unite, intrați prin telefon la noi la radio, vineri, la emisiunea Avocatul Diavolului. Cei mai mulți votează cu Donald Trump. Nici măcar nu vreau să comentez faptul că fac asta, în primul rând, datorită circului cu imigranții pe care Donald Trump l-a tot făcut. Românii de peste Atlantic, fiind ei și. Puțin altceva decât nepoții lui Christopher Columb. Azi invit și pe ei, și pe dumneavoastră să aruncăm împreună un ochi în urmă, în trecutul oarecum apropiat, dar și un ochi în viitor, într-un viitor ce nu va fi deloc îndepărtat dacă Donald Trump câștiga alegerile din Statele Unite. Busy Day, cu Moiseguran, la Europa FM. După dezastrosul exces militaristic pe care Statele Unite l-au făcut în rac pe vremea lui Bushel Tânăr, invadând o țară sub un fals pretext și destabilizând o întreagă regiune pentru cine știe ce motiv obscur, politica Obama, politica mondială a Statelor Unite a stat permanent sub semnul retragerii, al implicării din ce în ce mai reduse pe diferite meridiane. Jandarmul mondial, așa cum îl știam cu toții, nu a încetat să mai fie jandarm, cel puțin nu de tot, că ce anumite proiecte deja începute, cum ar fi de exemplu scutul antirachetă din Europa de Est, au fost continuate, eventual mutate, dar manifestările sale de jandarm au devenit fie mai subtile, fie de-a dreptul indiferente. America s-a implicat în Libia și în Siria, e adevărat, dar s-ar putea ca tot America să fi stimulat mai mult sau mai puțin subtil primăvara arabă. Pe de altă parte, America s-a retras din Irakul pe care îl făcuse țândări cu Iranul fără a avea garanții serioase că Iranul și-a luat gândul de la bomba nucleară, enervând astfel Israelul și, în final, permitând o demonstrație de forță a Rusiei, ce a împins chiar Turcia într-o zonă în care greu se mai poate spune dacă a doua armată a NATO nu joacă de fapt cu Putin. În mod firesc și absolut previzibil, această politică a pașilor înapoi, mărunți, dar înapoi, a fost cea care a lăsat spațiul de manifestare și lui Putin, dar nu numai lui. Urmăriți jocul pervers pe care îl fac acum Franța și Germania în interiorul Uniunii Europene, dar mai ales aici în zona noastră. Dacă nu vedeți niciun joc, încercați să vă amintiți care era locul Marii Britanii acum 8 ani în UE și care mai e azi. Apoi încercați să vă amintiți ce influență avea Rusia între aceste state din Est, din Bulgaria și până în Ungaria și Cehia. O să ajungeți la concluzia tristă, zic eu, că, deși e sub sancțiuni UE, Rusia e mai influentă în Uniune decât principalul sau adversar european, Marea Britanie, care, deși încă n-a părăsit Uniunea, de fapt i ți de mult. Vedeți? Astea sunt chestiuni pe care poate în mod greșit nu le corelați cu politica Statelor Unite din ultimii 8 ani. Vă mărturisesc că l-am simpatizat și încă îl simpatizez pe Barack Obama, cel puțin în aceeași măsură în care unii tot mai numeroși în Ungaria, Cehia, Serbia, Bulgaria și chiar aici în România îl simpatizează pe Vladimir Putin. Poate este în interesul țării sale, a lui Barack Obama, această retragere, sau poate este doar efectul unui premiu Nobel pentru pace acordat în avans, acum 8 ani, o chestie care cumva l-a obligat să fie un jandarm mondial mai cumănuș, să facă mai puține războaie, să se concentreze pe homeland-ul său mai mult decât pe al nostru. În cei 8 ani în care Statele Unite au fost conduse de administrația Obama, Statele Unite au făcut mai puține războaie, și adevărat, ceea ce nu înseamnă că în lume a fost mai multă pace. Ba din contră. Balul infernal de imigrație din ultimul an și jumătate ne arată că din contră. Destrămarea sau restructurarea Uniunii Europene pornită de Brexit ne arată de asemenea că din contră invadarea Ucrainei ne arată că din contră, ba chiar și clătinarea flancului sudic al NATO, unde pilonul Turcia face chestii trăznite în timp ce America întărește autist flancul nordic. Toate astea mi arată mie, ca cetățean român, european, aliat al Americii sau cei mai fi, că pentru mine alegerile de peste câteva zile din Statele Unite contează chiar mai mult decât pentru frații români emigrați acum cetățenii acestor state. Nervoși pe Hillary, acei români plecați din România l-ar vota pe Trump. O da, Hillary a făcut parte din aceste greșeli ale administrației Obama, dar Donald Trump nici nu înțelege foarte bine ce e la NATO. NATO nu este o sumă de armate cărora să le tai chitanța, așa cum minimalist crede miliardarul Donald Trump. NATO nu este numai despre bani sau despre rachete, ci este despre încredere. Fără fermitatea articolului 5, fără garanția foarte serioasă că Statele Unite vor sări în apărarea unuia singur, indiferent cine l-ar invada, submina sau amenința, NATO nu mai există. Iar dacă Donald Trump câștigă alegerile americane, NATO va fi încetat să mai existe nu de miercuri 9 noiembrie 2016, ci din martie 2016, de când Trump a început prin a spune că NATO e depășită, pentru a escalada apoi această retorică, invitând parcă Rusia să testeze într-un fel sau altul, direct sau prin Intermediari, articolul 5 din carta NATO. Nu Trump va fi desințat NATO, ci imposibilitatea unei țări ca a noastră, de exemplu, sau chiar mai mică, să se bazeze pe America în cazul unei provocări. Încercați să vă gândiți așa la alegerile din state, indiferent că sunteți aici, în România, filo rus sau filo-americani, că sunteți prin vest la muncă sau că sunteți români emigrați, dar acum cetățeni cu drept de vot ai Statelor Unite. Bizidei cu Moise Guran. mulțumim! 7 și 38 de minute, îl reîntâlniți pe moi Siguran la 1 și un sfert la România direct. Pastila cunoscută de Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Europa Roma FM pe aceeași frecvență cu tine.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 We're gonna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 Locul potrivit, guess who, 7.41 de minute Bună dimineața! Bună dimineața! re școală unii voi reînceput școala Pentru cei mici, stai puțin că cei de la clasa 5-a încolo n-au avut vacanță Doar cei mici au avut o săptămână de... Săraci de ei, cum se duc eu acum înapoi la școală Am niște vecini, au doi gemeni, care sunt în clasa 2 cred Sora cutii de ieri se jucau și aveau așa o privire a, de, de ce la școală, da. mamă și că mă gândesc, deci nu-i mai vezi, s-a terminat. Adică da. atunci când e școală, nu-i nu vezi, nu ies din casă, pentru că muncesc au, la teme, nene, și mici. după încă nu ies. Vai steluța lor, toți copiii ăștia au teme, nu ies. Mai am un prieten, are un puști în clasa a, 5 -a. Așa? Băi, ne-am văzut weekendul trecut și venit să și cu copii mă rog, am fost plecați undeva, veni sără cu copilul. Și la un moment dat s-au apucat să facă temele Nu cred În weekend? weekend Săracul de el școală e, bă, Deci avea niște teme la matematică O școală obișnuită Deci când a început școala? În septembrie, nu? Da A terminat deja două caiete studențești cu teme E în clasa a cincea două caiete studențești cu teme și urmează e la jumătatea celui de al treilea. Lasă doamne să fie bine pregătit. Păi, eu n-am văzut caiete studențești, n-am văzut caiete studențești, nu m-au interesat până când nu eram încolo prin clasa 10 și am început să mă pregătesc serios pentru facultate. N-au vrut să ți arate ce omarezi. foarte multe teme, pe bune abuzăm copiii Și știi că părinții ai. în Spania au protestat pentru că copiii au prea multe teme de la, foarte la bine, școală. Foarte bine, și aș da. da. Nicio nu de acord cu temele. Și mie mi dădeau... Nu prea le înțelegeam. Adevărat că eu înțeleg de ce protestează părinții că părinții fac temele copiilor. Și normal la un moment dat zici, băi, am venit și eu de la muncă, aș vrea să stau și eu liniștit. Deci asociația părinților din Spania, din Spania încurajează elevii din peste 12.000 de școli să nu-și facă temele de weekend toată luna noiembrie, transmite BBC. De ce? Pentru că elevii petrec, elevii spanioli petrec în medie 6 ore și jumătate în fiecare săptămână pentru realizarea temelor. E parfum. Voi de 6 ore și pe Săptămână e Da, cred fun. că în, în România sunt șase ore Pe zi, eu, așa am senzație Dacă senzația. dau timp înapoi, da. îi știi că de am, am vorbit cu niște părinți care spuneau Lasă domne să facă teme, care e problema De cât se umblă brambura pe străzi nu chiar așa, dacă vrei, te îi întrebăm pe ascultătorii noștri Și da. o, o să Hai. ne dăm seama cam cum stau lucrurile în 0372069599 Hai să vorbim un pic despre teme Și de fapt să vorbim despre cea mai mare problemă Care e cea mai mare problemă A elevilor la școală care e cea mai mare problemă la școile de azi? 0372069591 Eu zic că temele, dar alții poate spun că profesorii, poate spun Asta că corupția Asta foarte după părerea mea da. Dacă ar fi ceva mai lejeră, mm -hmm. cred că ar fi mai multe ore ale aceleiași materii la școală și ar avea timp să aprofundeze împreună cu profesorul. Mă, nu poți să dai de atâtea teme. Am... Eu, eu așa cred. E neregulă. Copiii trebuie să se joace. Acolo sunt creativi. Dacă ții în casă la un birou și îi pui să exerseze la nesfârșit să facă aceleași exerciții matematice, ăsta e miște șoc de tâmpenie. Tot respectul pentru matematică, dar... Hai să spunem, Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Care-i cea mai Angela. mare problemă? Bună, Angela! Angela, sunt din Arad. Da, asta este cea mai mare problemă, temele, predea mea. Jos, temele! Când era băiețelul, acum este clasa șase. Când eram clasa patra, da. aveau o doamnă învățătoare <laughs> foarte ciudată. Da. Și de fiecare dată eu eram în ședință cea mai rea și tot timpul comentam și în legătură cu temele de vacanță și cu da. temele că sunt foarte multe și uh, am un copil foarte deștept. Pai, deci și părinții, stai puțin, Angela, că vreau să întreb. Păi și părinții când ziceai că are copilul prea multe teme și că sunt prea multe teme, ceilalți părinți nu se uitau și ziceau, a, păi pentru că e Chiulangiu, de -aia. Nu, pentru nu. că nu era fiuland Și îl știau că este premiantul clasei da. Dar nu aveau curajul să comenteze nimic Eu întotdeauna comentam mm -hmm. Asta e, cred că curajul celorlalți părinți Știi cum e, aude doamna Ce o să zică despre noi după aia Poate ne sună și cei mici 037 206 Stăm de vorbă cu Lenuța Bună dimineața Bună dimineața Bună. Copilul meu a fost acum în vacanță În această da. perioadă Este clasa a treia da. Și... Ce să spun că am stat dată vacanța Să faci în zi, teme Să faci teme Pe uite, am avut trei ore pe zi teme Vreți, Bă, -a nu ce... de el. Păi -a, -a, a dat temă -a... de vacanță? Stai un pic Deci pe bune, nicio vacanță Deci consider că chiar nu a fost o vacanță uhum. A fost mai, mult, mai multe teme decât au în cursul anului Da, nu da. e regulă Asta nu cred că e în regulă, mă rog Așa? A. nu cred. Eu nu cred că e în regulă, nu mi se pare normal Zău pe bune, lasă-l măc pe copil un pic în vacanță Lasă-l nițel să se odihnească, să se distreze, să se bine. joace Acolo da. e creativ La cum privește Luca, Luca dacă nu, privește, dacă nu primește Ștefan teme? Uh, teme, îi face el Da, <ră> da. Dar bine el în clasa 1, acum are teme în jumă micu. de oră pe zi Așa. Da mă, lasă că te văd de eu știu. Când ajunge prin clasa 6, 7 și nu mai iese din casă, săracul. Florin, bună dimineața Bună Bună dimineața, salut, salut, salut. George Clas, Luca Salut uh, Sunt uh, victima da. sistemului învățământ uh, Toți suntem uh, Avem uh, un program infernal Eu cu Petita, bine, ea face și sport de performanță Mă gândesc că sunt copii care au și alte au aptitudini Pian, chioară Exact, ce clasă uh, e? Tur, clasa 5 Și, și cam, e... câte, cam câte ore pe zi face teme? Eu vă-i spun uh, șoi, de exemplu, că vinerea a avut română matematică de la ora 3 la prânz spun la 10 seara ma, cu mici pauze. Credem că am ajuns la capătul puterilor, mai ales soția mea, că ea e mai implicată, așa. Sunt masa la servici, da. la serviciu învață matematică. Ca să pot și să facă acasă, teme. Da. Exact, exact. Ca să poți să ajute copilul Băi, nu e în regulă pe bune Copiii ăștia sunt, deci muncesc mai mult Decât adulții și to toată povestea asta Este ca urmarea unui business Mi se pare un cinist teribil, am mai spus-o Adică, băi, societatea asta și-a transformat Copiii într-un business Și puizează așa ca să câștige unică Vor să facă manuale Să vândă, da Cătălin, Bună dimineața, bună dimineața, bună Cătălin. dimineața. Salut Fetița mea, clasa a doua, da, ultima vacanță, da. de sâmbătă, prima zi de vacanță, până ieri, da. 62 de pagini de teme, da. la română și la matematică. Credibil. Nu cred, în în clasa a doua. În clasa a doua. Nu este sănătoasă. Să vă mai spun una, poate la un moment dat se trezește cineva. Noi avem norocul că fetița noastră e luată de la școală de bunică. Da. Cu ea o mai mm. de un pic, hai să facem teme, ne oprim, mai facem teme, le alternăm. Da. Sunt zile în care până la ora 6 seara, când noi ne întoarcem de la serviciu, între 6 și 7, depinde cât e Bucureștiul de aglomerat, tot nu termină și mai facem și acasă o oră, o oră și ceva. Sincer, Iar, acum vă spun, sincer, pentru toți ascultă, domnule, ce, ce chef să mai aibă copiii ăștia de școală? Așa, pe colivă da. ca să rămân în uh, temă. O să vedeți de ce. Acum o lună de zile a venit acasă și copilul meu a scris o oră la religie. Mamă. Bun, ce chef să aibă copiii de școală? Întreb, vă întreb, vă adulți în locul copiilor. Vă duceți la birou, munciți și după aceea vă întoarceți acasă și mai muncit și acasă încă 6 ore și a doua zi o luați de la capăt și asta an după an după an după an fără nicio șansă de scăpare an la rând. Ce chef să ai? Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să vă vorbesc despre consecințele temelor. Mai tare, te rog, se aude foarte slab. Ah, despre consecințele temelor, da. copiii stau uh, ore întregi la birou da. uh, în timpul în care trebuie să se joace. Sunt despre cazuri de copii cu distrofii musculare, cu tot felul de probleme. Ești că... specialitate? Nu, nu sunt în specialitate și fetița mea are... -am înțeles. De... Ok, îmi pare rău, să rău, rău Da, te auzim foarte foarte slab. E Teodora cu noi bună dimineața. Bună Teodora. Stai așa. Da. Teo... dar într adevăr Teodora... statul la birou e nociv pentru coloana cervicală. Da, mulțumesc. Mie pentru... spui. <laughs> Teodora, Vlad a făcut multe teme de asta. Așa. Nu auzim pe Teodora, nu știu de ce. Bună dimineața. Hai, Teodora, bună dimineața. Așa. Bună. Bună. Vă mulțumesc pentru abordarea acestei teme și așteptam o astfel de și din partea domnului Moise Guran, pentru da. că deja de 27 de ani, sistemul acesta de învățământ a luat-o raznă și în detrimentul sănătății copiilor. Vă spun asta din perspectiva mamei, care am o fetiță în clasa 6-a. mea, după 5 ore de școală, face alte 5-6 ore de teme acasă zilnic. Da. Deci este inuman. inuman vă spun sincer, inuman. Și ca să nu vă mai spun că la aceste teme mai adăugăm și orele în privat pentru a se explica ceea ce nu înțelege la clasă. Da. Deci asta este mai trist, da? pentru că profesorii nu toți au o atitudine de dascăl. În sensul că, draga mea, dacă n-ai înțeles, este problema ta, pentru că ceilalți copii nu au curaj da? să spună că nu înțeleg, iar profesorii spun, nu ai decât să te pregătești în privat. Eu nu mai explic o dată pentru un copil. Da, am înțeles. Câte kilograme are un copil la... Nu, întrebare serioasă. Câte chile are un copil la șapte ani? 20... În jur de 25. 25, da? Am primit un mesaj acum de la un prieten. De curiozitate ziceam, am acum dimineața ghiozdanul fetiței care e în clasa întâi. 7 kg. 6 kg 900, zice. Da, cam așa. Da? Deci o treime din cât ziceai? 20... 25, 25 de da? kg. Deci aproape 3 E ca și cum tu, domnul Zafiu, ar trebui să cari un rucsac de 30 de kg în spate ca ai să nu la, la greutatea mea, Nu, că... da, asta este. Gândiți-vă ce înseamnă. Adică ce nu poți să examen. ceri unui copil să care în spate uh, o greutate de o treime din greutatea lui ca să se ducă la școală. Am înțeles că acum nici nu mai există merg... ghiozdan, există trolere. Copii Pentru că nu pot să duc atâta greutate în spate și au trolere domne suntem normal la cap? Nu se mai duc de mult copiii singuri la pe școală. Vreaule cum... da. Gheba. Mă, nu mai se mai duc, duc de mult. mult. Nu toți se duc cu mașina la școală. Nu, nu toți se duc cu părinții. Se duc cu Unii cu părinții se mai duc și singuri. Aia cu Gheba, zi de Gheba. Era groasă, două degete. Asta zic, aveam și noi greutate. Nu, mă, nu te supăra, noastre. da. Nu te să facă pe volume, Greutate, mă rog. Da. Hai să nu ne enervăm. Suntem înervăm, să poate. încerc să mai... 7 și 52 de minute. Despre din cetățenii, că e dimineața. cu noi pentru știrile Europa FM de la ora 8. Tot după ora 8 încercăm să vorbim puțin și despre accidentul care a avut, cu voi, despre accidentul care a avut loc la acesta pe autostradă. Da, Antena 3 a vorbit cu domnul care... N-aș spune care a provocat, că nu... Nu pot să l acuz, dar de la care a pornit, adică primul care a fost implicat în accident, cel care mergea cu 30 la oră pe banda a doua. Și a, am vrea să analizăm un pic declarația asta care mi se pare fascinantă și să fiți atenți cu noi o ascultăm și după aceea stăm de vorbă împreună. Da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Și ca să afli chiar tot tot tot despre taxele și comisioanele pe salariu, intră pe angei.ro. Numărăm ceaiuri, împărțim premii. Intră pe bea ceai, înscrieți cana și câștigă mii de premii. Hai să stabilim împreună cel mai mare număr de ceaiuri băute în România. Se spune că iarna șoferii români sunt eroi. Se luptă cu șoselele neluminate și pline de nămez. Evită în ultima secundă porțiuni periculoase de polei, prevenind cu meșteșug coliziuni cu râsne teribilești. Își spotbolesc partenerii de trafic. Patinează, strbat viscul spre școala copil.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 Hai să-ți dau un punct Când dai masă mare, fă provizii în săptămâna XXL! Surprindeți prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac pregătit acasă și suc de portocale! Pentru mese în belșugate în săptămâna XXL, la Lidl, ai solevit afreș de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, castel făină pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și bluetino cașcaval moeciu 400 de grame la 7,89 lei. Lidl, merit să fii surprins!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 grăsimi Europa FM este ora 8 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile la FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Cod galben, de vânt puternic la Rafală poate depăși 70-80 de km pe oră până la 11 în zona de munte a județelor Neamț și Suceava, iar Alba, Sibiu, Brașov și Mureș se află sub avertizare Cod galben până la 13. Astăzi maximele vor fi între 11-12 grade în Maramureș, Crișana și Estul Transilvaniei și vor ajunge la 21-22 de grade în sudul Munteniei și al Dobrogei, în vest, centru și nord local va ploua și vor fi posibile descărcări electrice. Acum dimineața, în sudul țării, pe spații restrânse este ceață. Continuă să se încălzească în capitală. Maxima ajunge azi la 20 și 21 de grade. Fraude de proporții în sistemul ajutoarelor sociale scoase la iveală în 2015. În anumite cazuri, 20% din beneficiile sociale au fost acordate fraudulos, a declarat ministrul Munci într-o emisiune televizată. Dragoș Puslanu a anunțat că în cel mult două săptămâni va fi publicat proiectul care ar urma să reformeze sistemul. Lucian Popescu ne explică. Neregulile, spune ministrul, au fost semnalate în anul 2015 de către Banca Mondială într-un proiect derulat în România împreună cu Anpis. Făcând un inventar în peste 2000 de primării, s-a stabilit într-un caz că 20% dintre ajutoarele sociale fuseseră acordate fraudulos. Într-un alt caz, procentul a atins pragul de 11%. Ministrul spune că atunci când a întrebat de ce nu s-a reacționat, i s-a răspuns, citez, mai bine se țin sub că sunt lucruri care deranjează. Se noi verificări acum, iar Dragoș Păslaru spune că rezultatele vor fi prezentate în următoarele zile. Ajutoarele acestea sociale sunt date pe baza unor documente fără niște anchete sociale care să se facă serios în teren. Asta este ideea, a concluzionat ministrul muncii. Sindicatele din sănătate iau în calcul declanșarea unei noi greve generale dacă Parlamentul nu aprobă majorări salariale, chiar dacă greva generală a angajaților din sănătate a fost declarată ilegală de Tribunalul București. Sindicatele nu exclude reluarea protestelor, se va ajunge aici dacă deputații nu vor vota creșterile de salarii pentru personalul sanitar. Amendamentele vor fi discutate astăzi în Camera Deputaților și nu vizează creșteri salariale pentru medici, a spus la Europa FM prin vicepreședintele Federației Sanitas, Marius Sepi amendamentele Federației sanitas la Ordonanța 20. Esența lor este de a repara ceea ce nu cuprinde această ordonanță, adică de a fi reintroduși personalul tehnic-administrativ, funcționarii publici din Direcție de Sănătate Publică, colegii care lucrează la grădințe la creșe. De asemenea, am introdus în propunerea noastre o grilă de salarizare care să corecteze diferențele foarte mari care există la acest moment între aceleași categorii de personal și care fac aceeași muncă și au aceeași fișa postului. Ministrul Muncii Dragoș recent la Europa FM că. Nu există bani pentru a crește salariile în sistemul sanitar și din educație, majorări în medie cu 15% pentru cele două sectoare au fost aprobate săptămâna trecută în comisiile de muncă și buget finanțe. În Bulgaria, premierul se confruntă cu un eșec electoral. Candidatul socialist Pro Rus, fost comandant al forțelor aeriene, s-a clasat pe primul loc în alegerile prezidențiale desfășurate ieri. Șefa Parlamentului de la Sofia și candidata Partidului Conservator aflat la putere al premierului Boico Borisov, ocupă următoarea poziție. Cei doi se vor confrunta în al doilea la tur de scrutin pe 13 noiembrie. Ioana Dumitrescu. Diferența dintre candidatul clasat pe locul întâi în sondajul de la ieșirea de la urne, realizat de Institutul Ghelă, este de doar câteva procente. În timp ce Rumen Radev ar fi creditat cu 26,7% dintre voturi, Tesc va ar fi înregistrat un scor de 22,5%. Într-un alt sondaj, diferența este de doar un procent. Dacă scorurile de la exit poll vor fi confirmate în momentul anunțării rezultatelor oficiale, acest lucru reprezintă un eșec pentru premierul Boico Borisov și partidul său. Borisov afla la putere din 2014 a atiza că va demisiona și va convoca alegeri anticipate în cazul în care candidata partidului său nu se clasează pe primul loc în primul tur. O eventuală victoria lui Rumen Radev, care a pledat pentru ridicarea sancțiunilor europene impuse Moscovei, ar putea duce la o apropiere a Bulgariei, țară membra UE și NATO de Federația Rusă. În Italia, deja lovită de cutremurele devastatoare, o tornadă formată în apropiere de Roma a ucis două persoane și a rănit alte câteva. Tornada a provocat de asemenea pagube materiale, anunță protecția civilă italiană. Pe de altă parte, autoritățile din Florența sunt îngrijorate de creșterea nivelului apei fluviului Arno. Un pod a fost închis ca măsură de precauție. Știrile se oprează o aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile Mulțumim, Ioana Sport, Luca Bastia! Bună dimineața, debut nefericit pentru Costel Pantilimon în actuala ediție a Premier League. Portarul lui Watford a profitat de accidentarea titularului Gomez și a intrat în minutul 33 al deplasării de la Liverpool, la scorul de 2 la 0 pentru gazde. Până la final Pantilimon a mai incasat patru goluri. Cormoranii au triumfat cu 6 la 1 și sunt lideri în clasament, neînvinși de 9 etape. Să mai spunem că Arsenal și Tottenham au remizat 1 la 1, iar Manchester United a pus capăt seriei de 4 meciuri fără victorie în Premier League, a câștigat cu 3 la 1 pe terenul ultimei clasate Swansea. Nou promovata în Bundesliga Red Bull Leipzig rămâne neînvinsă și după etapa 10 a 10 și a egalat o pe Bayern München în fruntea clasamentului. Leipzig a învins o cu 3 la 1 pe Mainz și a ajuns la 7 victorii și 3 remise, la fel ca și campioana antitră. În, în Spania FC Barcelona a câștigat cu 2 la 1 în deplasare la FC Sevilla, unde a fost condusă din minutul 15 când a marcat Vitolo, Messi a egalat înainte de pauză, iar Suarez a marcat golul victoriei tot din pas argent din ce meci frumos! Am avut senzația la un moment dat că Barcelona e pe Derdeluș, dar nu e așa. Pe Derdeluș înțeleg că se dau la Suceava. Mm. Că patinoari n-au. Au Au, Au dar... Da, dar nu merge. E atât de greu de explicat cum să ai un patinoar care nu poate fi folosit decât vara. Adică o să <laughs> vedeți, e ceva... Era Republica Fantastică, dar vârf! <laughs> Vergea schui vensă putine Europa FM Solo în tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que duermas con el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 Eric Iglesias la Europa FM 8 și 10 minute. Peste doar câteva minute încep scririlele la, la lege să fii smart. Avem un Smart TV și în această dimineață. Până în alta, îndeșteptarea! Republica Fantastica România, asta aici vreau să ajung, da. dar nu mi-eșau -mi cu Azi da. avem un patinar care a costat 150.000 de euro o, ce ieftin, și care nu poate fi folosit iarna, poate fi folosit numai decât doar vara, dar Așa. nu cu patine. Da cu ce -am? <laughs> O să vedeți, deci aberația e totală. În spatele sălii sporturi ne adresăm sucevenilor. Dragi suceveni, Știați că în spatele sălii sporturilor din orașul vostru, Suceava, există un patinoar? <laughs> nu știe prea multă Acum lume de nu. despre el. De ce nu știe? Pentru că nu funcționează. N-a costat, cum ziceam, decât 150.000 de euro. Patinoarul de 150.000 de euro, relatează colegii de la adevărul, este practic un țarc jalnic, am încheiat citatul, care e folosit uneori pe timpul venii de către hocheiștii suceveni, cu patine, cu rotile. Abar, nă Cu Vorba colegilor de la paradis. da? Cu rotine. Cu rotine, da. Ui, cu rotile, Aha, cu rotile. Da. Iarna, când culmea ar trebui să fie utilizat, patinoarul este închis. Pentru că nu e așa, în Suceava gheața este foarte prețuită, dar nu pe jos, ci în vară. Nu numai la Suceava. Povestea vine din 2009, când Ministerul Tineretului și Sportului, la vremea respectivă condusă de doamna Plăcintă, a organizat o licitație pentru construirea mai multor patinoare în întreaga țară. Wow, deci, ministerul ne dezvoltăm. Intenția bună. Băi, hai să facem patinoare. Doar că nu era vorba de patinoare de alea clasice cu gheață, patinoare, patinoare, știi? Cum sunt astea? Ci niște patinoare cu niște plăci teflonate. Și, ca atare, Clubul Sportiv Municipal Suceava a primit un patinoar de 3000 de metri pătrați, ce a fost înconjurat de un gard de lemn, din fa prefabricate de lemn. Sigur, clubul ar fi avut nevoie de alte investiții, dar mă cauți acum patinoarul la dinți. Da, Bă, ai primit patinoar, asta e, te bucuri. A fost afacere mare, cum am zis, pentru că s-au construit prin toată țara. Un control ulterior al Curții de Conturi a constatat că, și citez, Valoarea investiției nu a fost stabilită în baza unui studiu al pieței sau al unui studiu de fezabilitate, ci a reprezentat o valoare arbitrară, ce n-a putut fi justificată de niciuna din persoanele cu răspundere din minister și din unitățile care au făcut achiziția. Deci au fost ceva de genul, băi, facem un patinoar. Cam da. cât ar putea să da. costel? Deci prețul a fost stabilit din burtă plus eh, deci, E. Deci cum e... Știi cum sunt preț plus TVA? Aici este din burtă plus parandărât. Auzi? Poate a fost stabilit exact invers. Nu avem nevoie de și mai adaugă ceva. Exact. Mai pune ceva acolo. <laughs> asta e parandarătul meu și mai pune ceva. Și tu, să nu pare suspect să fie numai al meu tot. În fine, patinoarele s-au montat, dar ele sunt făcute cum ziceam, din niște plăci teflonate, Așa, din plastic. Mm. Sunt ca un pavaj. Ideea e că dacă nu sunt perfect plane în binările, adică dacă suprafața rezultată nu e perfect plană, nu se poate patina pe ele. Lasă-mă să ghicesc. Pentru că deoarece cazi în cap. De nu, ce? Nu sunt legate. <laughs> nu, <în> nu sunt. <laughs> okay. nu sunt. Și, drept urmare, vara mai e cum mai e, pentru că ai unu, un om a inventat mai de mult roata, roata e mai suferitoare decât lama patine <laughs> din punctul ăsta de vedere, și poți să te dai pe, astea, pe plăcile astea care nu sunt perfect plane cu patine, cu rotile deși dacă nu ești atent la rotile, ai buba la rotulă. La rotulă asta e. Doamne, doamne, da. doamne, e frumos la sociava ce e, să zic. Nu doar. Visteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Rămâneți cu noi în doar câteva minute. Vreau să intrăm în direct și să vorbim despre accidentul care a fost în weekend pe autostrada Soarelui, da. de altfel. Sunt mai multe semne de întrebare acolo. Avem o declarație a celui care a fost primul în coloana care a generat întregul accident. Primul domn. Un instructor auto. Un instructor auto. O ascult, ascultăm și vorbim după aia. La 0372069599. În fiecare zi,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 Și 6 de minute. din acest moment aveți 10 minute la dispoziție pentru a ne trimite SMS-uri cu tarif normal la 1769 și pentru a vă înscrie în concursul nostru alege să fii smart avem un Smart TV și în această dimineață 1769 un sms e suficient sau mai multe acum pentru mai multe șanse de câștig scrieți acolo smart numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Repet, scrieți mart numele și orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți cel puțin un SMS cu tarif normal la 1,769. Mult succes! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. The morning show. Alege să deschizi bine ochii. Da, să vorbim un pic despre accidentul ăsta cumplit în Hans care a fost sâmbătă pe autostrada a doi către, către mare. Da? Mă rog, în direcția Constanța, de fapt. 4 morți, 56 de răniți, 32 de mașini implicate la 42 de minute o pătură de ceață acolo um, ca o paranteză înainte să zic cred că, eu cred că trebuie să facem serios niște, să ne gândim serios la ore de educație rutier că oamenii pur, nu cred că știu să meargă, adică nu știu să meargă pe, mai ales pe drumuri de astea pe care se merge întins cum ar fi o autostradă, nu prea avem și de, de unde. Să eu v-am zis că țara noastră nu e pregătită pentru autostrăzi. Da. Titi pilotul și măru rog, care are școala lui de conducere defensivă, pe care eu o recomand orcui. spunea la un moment dat așa, că senzația e că pe autostradă ești în siguranță, că n-ai niciun obstacol în față și de aia se merge tare, nu e nicio problemă, dar ce faci când ai o problemă și tu ai 100 de km pe oră și în față ți-a un obstacol? Adică, se conduce și, și pe autostradă sau mai ales pe autostradă trebuie să fii foarte, foarte atent dar chiar dacă să, ai senzația, senzația spune bine, nu ai niciun semafor, nu ai da, treceri de pietru poți să-i dau blană da, da? da, da? dar sunt Problema. ieșirile de pe autostradă unde de obicei se, mai, se pot uh, crea aglomerări da, nu? Nu, Sunt și cazuri care de genoastră. schimbă banda iurea, de care vin foarte tare. Mi-a povestit asta apropo ca o paranteză în dimineața asta Florin Badea, colegul nostru, era, băi, era să moră dimineața pe DN1. Florin stă Și venind despre București, spunebea a venit unul din spatele meu, cred că avea 200 la oră pe DN1. Și că a venit pur și simplu cu o viteză uriașă în spatele meu Și când l-am văzut că vine așa tare, am vrut să mă dau M-am dat pe dreapta și exact în momentul ăla S-a dat și el pe dreapta A vrut să pe da. Și am intrat în balans Că m-am băgat în stânga la loc să-i fac loc să dai că pe DN1 probabil că nici el nu mergea cu 40 la oră uh -huh. Și mor nevinovat în felul ăsta da. Deci să vorbim un pic despre accidentul ăsta Pentru că uh, Mihaela Bârzilă de la Antena 3 a stat de vorbă cu instructorul auto de la care a plecat tot accidentul. Nu zic care a provocat accidentul, că nu pot să-l acuz, dar de la care a plecat accidentul este un instructor auto, pe numele lui Ilie Tira, și care a povestit cum a redus viteza, el mergea pe autostradă pe banda 2, se ducea la Brăila, la o pomană, zice, bine că a scăpat, adică, na. Uh, și... A redus viteza când a intrat în zona de ceață până a ajuns în viteza a doua. Deci de la 5 cinci a intrat Și povestește cum a redus a patra, a treia, până la a doua. Și, și spune a că nu a putut, Da, și că nu a putut să intre el pe dreapta pentru că era o mașină în dreapta lui. Ceea ce mie îmi ridică unele semne de întrebare. Și vreau să ascultăm declarația asta și după aceea să intrăm în legătură telefonică directă cu voi pentru că nu mă lămânesc, domne. Are vrovină sau nu are vrovină? Adică putea să facă altceva sau nu, să nu facă Oamenii sunt împărțiți. Domnul era dreptul lui, dacă i s-a părut că e pericol, putea să și oprească. Alții spun, domnule nu oprești pe autostradă, putea să se dea pe dreapta. Deci notați-vă, sunați la 0372069599 și hai să ascultăm declarația lui dată pentru antena 3. Eu când uh, am văzut panourile care anunțau, VMS-urilele, anunțau uh, să reducem viteza uh, la 65 de km la oră, circulam în banda 2, depășisem deja camionul acela mare, uh, basculanta aceea, așa, am mai depășit o mașină de transport persoane așa, și eram în depășire pe banda 2. Urma să reintru în bandă. Uh, în momentul când am văzut uh, VMS-urile alea Care ne-a anunțat uh, minunea circulam în banda 2 Nu cu viteză redusă Aveam cel puțin 90 de km h După ce ne-a anunțat uh, treaba asta VMS-urile Am redus viteza, am intrat în 4 Am redus viteza Cam Am văzut cât? că ceasa devine mai densă Am intrat în 3 Am văzut că aceasta devine și mai densă Am intrat în uh, treapta 3-a cu asta mea, cum s-ar spune, pe banda 1, aveam un, uh, un Renault argintiu. Nu aveam cum să mai intru pe dreapta, adică să mă repliez pe dreapta, uh, să fac glob la frun vitezomandă asta. Deci nu se vedea la 10 metri în față. Am redus viteza intrat a doua de viteză, și în momentul ăla am aprins și avariile. N-a durat 5 secunde după ce am intrat în peretele la de ceasă, m-a lovit cineva în spate, care a venit cu cel puțin 80 la oră am fost singurul care a redus viteza. Deci dumneavoastră erați prima mașină, practic, prima din mașină, această prima coloană. Prima mașină. Da, ați apucat să treceți de pe banda a doua pe banda 1? După ce s-a produs impactul, da. a trecut la câteva secunde, a trecut Renault, după care m-am repliat pe dreapta. Da. Deci declarație luată de Mihai la Bârzilă de la Antena 3, domnul Ilie Tira, instructor auto, care a fost primul implicat în accident. Cel care a redus, zice dânsul, de la viteza a 5 la viteza a 2, în timp ce, până la 30 la oră, dar în timp ce mergea pe banda a 2 și n-a avut cum să se replieze pe partea dreaptă că era o mașină acolo. Bun. Ce înțelegeți din asta? Vreau să știu și eu. Ce, ce putem să înțelegem? Nu vreau să orientez dezbaterea niciun fel. Hai să vorbim cu oamenii. Stă ne vorbă cu Cătălin. Bună dimineața. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, bună dimineața. Dar ai ascultat voi. ce zice domnul instructor auto? L-am ascultat. Da. Ce înțelegi tu din asta? Nu știu ce să înțeleg. Nu pot să, să spun despre omul ăsta dacă ce-a făcut e bine, dacă ce-a făcut e rău. Da. Ce știu eu însă este că de obicei dacă se întâmplă o tamponare unul din față, unul din spate îl lovește pe unul din față, Poliția întotdeauna îl va considera vinovat la din spate. Da. Pentru că nu și a, Mă rog, asta cu adaptarea vitezei la condițiile de drum e una. Dar nu respectă distanța între mașina lui și mașina celui din față. Asta mm. este o foarte mare problemă. Se întâmplă pe autostradă, se întâmplă pe drumurile naționale, se întâmplă pe drumurile județene. Da, așa e. Da. Asta este între, interpretarea legalistă. Dar știi, eu nu spun acum că regulile trebuie încălcate. Da, nu există reguli sau legi care să prevadă absolut orice fel de situație posibilă în viața de zi cu zi. Întrebarea mea e dacă vezi că trebuie să reduci viteza atât de tare până la 30 de km pe oră și ai timp să reduci dintre a 5 a, între a 4 a între a 3 a, între a 2 -a, că asta durează. Nu te gândești că poate nu e bine să rămâi pe banda a 2 -a? Sigur, ai dreptate, da. Te-a lovit unul în spate, e dreptatea ta. 4 morți 56 de răniți, 23 de, 32 de mașini distruse. Da, ai dreptate, cu ce te ajută asta? Aici, aici sunt două, două chestiuni. Într-adevăr, poate că trebuia să se tragi pe banda întâi. Și e normal, în momentul în care reduci viteza fiind pe banda doua, e normal să încerci să te tragi cât de repede poți pe pe banda 1, da. Dar mai e o chestiune. Spune da. că nu sunt reguli pentru absolut orice situație apare în viață. Într-adevăr, nu sunt. Tocmai de aceea trebuie să le respectăm pe cele care există. Uh -huh. Ok. Am mulțumim mult, Cătălin. Bine, pe de altă parte, vopsește, povestește de mașina care era în dreapta lui și nu lăsa... Poate erau mai multe mașini, poate nu și-a dat seama. Nu, acolo e confuz domnul, pentru că spune că era un Renault din pricina căruia nu putea să se bage pe dreapta, după care spune că Renault depășise când a fost lovit. Nicu, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Salut. Din păcate am și o victimă. Mă, îmi pare foarte rău, leu. Da. Îmi pare am foarte rău va? să Da. asta. Uh... În fine, uh, acum uh, instructorul nu prea se leagă ceea ce spune. El putea din a 5 la 4 avea timp să treacă pe banda de urgentă dacă vedea care-i treaba. Că știa că va, vor veni alții în spatele lui cu aceeași viteză. Da. Nu poți să frânezi din uh, 80 și să te duci la 20 de km și să rămâi pe aceeași bandă. El până să ajungă la mașina care zicea că nu putea să intre pe bandă, să reprieze, putea să o facă. Da. Am înțeles. E cu atât mai aberrant mi se pare. Bun, sigur, reduci viteza, dar din moment ce tu ai redus viteza pentru că nu se vede nimic. Cum poți să rămâi în locul ăla unde nu se vede nimic? Cum asta e el Și că ai ca redus viteza? Trebuie... De la cât de mergeai vrei, pe autostradă? De banda de urgență cu avarii, cu tot. Deci nu te oprești brusc în fața când tu știi că ești pe autostradă și că să merge cum să merge. Și că a apărut norul la fumul la ce a fost, el trebuia să-și dea seama ca instructor că dacă învățăm așa elevii să pună frână și să rămână pe aceeași bandă, înseamnă că da, să-și produce ce să ce s-a produs. Da. Mă rog, e și o problemă de reacție. Uh, reacție. În momentul în care intri în ceața aia, mm -hmm. în principiu te panichezi. Oh, pentru că nu că mai vezi absolut nimic. Absolut. În moment de panică și da. nu poți să anticipezi cum reacționezi. Toată, da e instructor. Adică te gândești, bă, dacă eu am intrat... cu 100... în de a fi instructor. Eu am... Azi, zice că are două milioane de kilometri experiență. Că învață, că învață oamenii cum să reacționeze. Adică dacă nici de la astfel de oameni nu învățăm Dan, bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor! Salut! Sunt șofer de 40 de ani, deci șofer nu doar cu permisul în buzunar. Da. Tehnic, instructorul, explică corect da. ceea ce s-a întâmplat acolo. Da. Exact cum spune și campionul nostru, TTI-ul, conducerea da. preventivă, care, într-adevăr, pe mai mai mult apuse și premergătoare, se punea problema pe chestia aceasta, da. a conducere preventivă. Da. Tehnic, mă repet, explică corect ceea ce se întâmplă, dar e un dar aici. Prea mult dintre a cinci ani, a pat, a, de adevărat, tot la fel de bine putea să fie el nefericitul, să aibă în față, fie un camion mai puțin, probabil, fiind banda a doua, o altă mașină care proceda exact cum a procedat da. lui acest instructor și să se întâmple carambolul. Da? da. E, e, Parcă totuși, la experiența domniei sale, s-a întâlnit cu multe situații imprevizibile, cu conducătorul auto în devenire la volan și atunci dumneavoastră a trebuit să acționeze. Da. Și aici parcă ar fi trebuit mai multă stăpânire de sine, În un moment așa o reacție mai, mai, mai rapidă și mai adevărată. Da. Condolanță antevurbitorului, condolante tuturor. Sincer, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, fac frecvent, acest domn, dar prin faptul că am copii în Constanța și cunosc și, din păcate, din păcate. Da. Mulțumim tare mult, Dan. Acum mă gândesc că dacă și cei din spatele instructorului ar fi reacționat la fel, da. preventiv, Așa e. atunci când au intrat în norola Absolut. de ceață, Absolut, poate ar că gândești. fiecare s-ar fi oprit câte puțin, câte puțin, câte puțin, da, mă, și alu... nu s-ar mai fi întâmplat asta. Da, zaf, știi cum zic eu, e ca aia da mă, am trecut, m omorât pe trecerea de pieton, dar aveam prioritate bă, totuși, chiar dacă da. ai prioritate pe trecerea de pieton, mă, nu te uiți în stânga înainte să traversezi Întoară. așa și aici, bun, ok era dreptul lui să reducă viteza și poliția dă dreptate celui uh, care e lovit în uh, spate, în spate. Da? dar dacă ești pe autostradă zaf cu copilul în mașină și vezi că în fața ta e un accident. Te oprești și te uiți sau te ferești, te dai și tu deoparte. Nu te gândești bă, stai, mă, că vin alții din spate foarte tare. bă, dacă mă fac și pe mine. Alin, bună dimineața, salut! Bună dimineața! Problema ar fi că uh, nu ne dăm seama în momente din acestea extrem de critique, pur și simplu nu putem să ne controlăm reacțiile. Atâta am fi de experimentați. Uh, nu toți suntem piloți de curse, evident, și trebuie să judecăm în fracțiuni de secundă. Da. Acum. Nu de sunt de acord, de numai un pic, o paranteză. Nu a fost vorba de fracțiuni de secundă aici. Pentru că domnul respectiv, de asta am dat toată declarația. L-ați auzit spunând că reduce viteza dintre a 5-a între 4-a, dintre a 4-a între 3-a, dintre a 3 -a, între a 2 -a, pune avariile, astea nu sunt fracțiuni de secundă. Corect, corect. Acum vin și eu și completez ceea ce spui. Uh, având la dispoziție cel puțin 10-15 secunde, putea să raționeze că nu e bine ceea ce face nu, uh -huh. nu are ce să caute pe banda 2 nu poți să spui că ai avut 90 la oră și ai redus la 30 la oră și ai rămas pe banda 2 exact. pentru că pe banda dreaptă ai avut două mașini nu există da. așa ceva da. Da. aici este problema Mulțumim tare mult, Alinie și Ionuț cu noi, bună dimineața Salut. Bună dimineața Salut. Exact ce spus vorbitorul meu uh, dacă nu am 2 milioane de kilometri dar merg zilnic cu mașina în traficul da. din București și București-Ploiești Credeți-mă că exact același lucru se întâmplă pe DNU, ziua în mare, vizibilitate, carosabil da. da. Merg cu 80 la oră da. în afara localității și n-au nicio problemă, nu se dau la o parte, nu nimic și frânează efectiv, fără motiv, fără să aibă pe nimeni în față. Da, Da. oră de educație rutieră. Andrei, bună dimineața! Salut Andrei! Vă salut, bună dimineața! Uh, părerea mea este următoare Oare el e singurul care a intrat în ceața aia Ceilalți care veneau din spate Nu intrau în aceeași ceață Deci reacția celor din spate nu trebuie să fie la fel de firească Ca și a celui care a intrat primul acolo a, stai, unde vrei să ajungi Adică ce? Că el a da, supra-reacționat sau -a. că ei au fost... Deci faptul că omul reacționează vis-a-vis -vis de ceea ce apare în față mi se pare o reacție firească. Frânează da. pentru că e posibil să apară un, eu știu, un participant în trafic care da. să fie acolo să-l lovească. Nu a da. fost el singurul lovit din spate, au fost în jur de 20 de mașini acolo. Da, deci, pentru că e... la un dat s-a oprit traficul, deci a apărut un obstacol care păi, era mascat de ceață. Că... Când intri cu 100 la oră și ai vizibilitate 20 de metri sau 30 de metri, nu mai ai timp Bun. să frământăm. a fost așa, după, după colț, nu a fost vizibilă că intri într-un perete de ceață, cum spunea respectivul șofer. Chiar așa ne băgăm în iață, în brusc, cu la oră. Da. Uite Mulțumim, ce ziceam. Am bine. un prieten care remarca foarte corect: Nu vede de ce să depășească cu 90 la oră. Cei de pe banda întâi, cu cât mergeau pe autostradă, cu 70 sau el și-a dat seama că e iață mai târziu. Adică, pe de altă parte. Da, de ce n-a putut să se bage în dreapta? De ce zicea că nu depășea? Mă rog, deci sunt lucruri care nu se leagă. Da, nu vorbea de o coloană, ci de o mașină pe care a văzut-o. Vă da. luăm și pe o video. dimineața! dimineața! Bună dimineața! Uh, bună dimineața. Um, tuturor. Vreau să vă spun că eu cred că vina exclusivă este a celor care au mers cu viteză mai mare decât uh, și legea că spune, uh, legea spune că trebuie să reduci viteza până la limita evitării oricărui pericol. Da. Dacă ar fi fost respectată, nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Uh -huh. Am condus și eu foarte mult și pe autostrăzi și prin alte țări și uh, când este ceață, e adevărat, uh, tabelele acelea electronice arătau că trebuie mers cu, cu grijă, că urmează într-un somn de ceață, deci nu ai ce să cauți cu 100 pe oră când ai vizilate la 20 de metri. Evident! Eu cred că asta este principala vină viteza tuturor celor care au avut viteză mai mare decât o, să se poată opri în siguranță. Evident. Asta este părerea mea. Dar întrebarea mea la tine este următoarea. Dacă ți da. se întâmplă ceva de genul ăsta, tu reduci viteza până la limita evitării oricărui pericol, lucru care este total relativ. Pentru tine poate să fie 15 la oră, pentru altul poate să fie 35 la oră. Dar să zicem, și rămâi da. pe banda a doua? Uh, Sau te păi dai? E, e, Dacă sunt obstacole pe partea a doua, adică puteau să fie niște autoturisme deja lovite pe banda a, a... Nu era, el a fost întâi. primul, nu era nimic lovit. A fost primul, Înțeleg. Asta este tot, tot chichirezul dar, acestei eu, discuții. Corect, dar eu nu merg pe banda a doua cu 100 că sunt pe banda a doua și că banda a doua e pentru depășire, nu, niciodată. Dacă e chestia merg, trebuie ce bandă nu te întreb, uh, Stai Alex, puțin, te întreb care e reacția ta firească. Ai redus și rămâi pe banda aia, așa mergând încet sau te dai? Întreb care e reacția nu, firească, da, ce dacă, faci? Bineînțeles, bineînțeles, dacă e liberă banda întâi, mă duc pe banda aici. întâi. Nu okay. am ce să caut. Da, apropo de mersul pe autostradă se spune așa că dacă ești pe banda a doua sau dacă ești pe bandă, dacă banda din dreapta ta este liberă, atunci eș pe banda greșită. Așa se spune despre mersul pe autostradă. Deci Europa FM because you know I'm all about that.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 Megan Trainer 8 și 47 de minute Alege să fii smart la Europa FM Astăzi mergem în cornul. Cred că e în Prahova asta, dacă nu mă înșel Corine, Hai mă. bună dimineața Domnul Bună Năstațe. dimineața Ce mai e prin cornu? Da, ce mai e prin Nu Toate bune Toate bune, a? Da Da? Mai e lume? Da Mai e lume, da. Domnul prim-ministru da, da. mai e? Mai, mai bine din când în când Mai bine din când, când. mai bine, a? Da Ia să vedem mai drăguț Concursul E drăguț, da, da. da. Un domn de treabă da, Ca vecine e dar. bun, are grijă de drumuri Da, da, da. <laughs> da, da Și da. place și matematica De asta un prim, unul din domeniile de astăzi E matematica da. <laughs> da. Numără, numără mult da. În cornul domnul Da Matematică, muzică Poți alege astăzi, Corina, sau literatură da. uh, Matematică hey, aș. Matematică Pe bune? Ești tare la da. mate? Da, nu știu, cât de cât, cât, de cât. Vezi că ăsta cu dale da. cu integrale Cu nu știu ce da. Ai timp să te gândești la asta da. Pentru răspunsul da. la, la întrebare cu adevărat sau fals Pentru că asta trebuie să faci, ai doar 8 secunde da. Dar da. acum, da, dacă știu. vrei să te gândești Și să te rezgândești o poți face trebuie, no, Matematică, matematică. Da. muzică sau literatură? Matematica. Deci zaptet zice ceva și tu zici că e albă sau e neagră. Cam asta da. e tot concursul da, adevărat da, sau eu. fals? Sigur da, ascultă. Da. Da. Bine, Corina, ce zici ne-ai TV-ul astăzi Mar TV-ul? sperăm. E super sperăm. deștept. Știe să facă mai multe decât știu eu, de exemplu. Da. E mai deștept decât multe din programele pe care le poți prinde. <laughs> Asta dacă vrei să te uiți la un televizor clasic. Bine, hai, matematică, da? Da. Bine, Corina, concentrează-te. Corina din Cornu a ales matematică astăzi. Hai să vedem mai 8 secunde ca să ne răspunzi cu adevărat sau fals. Vrei să fii miliardar? <laughs> Corina. Da. Radical din 64, plus 2, egal 9. 1, uh, E, te Na. Ai spus fals. Da. nu te mai poți răzgândi. Da. Și hmm. care e răspunsul... Depinde adică, care ar fi varianta corectă dacă asta e falsă? Dar răspunsul corect Dece. e de... Depinde Dece. cine numără. <laughs> răspunsul corect e 10, zici, nu? Da. Uh -huh. Da, a ajutat colegii? Nu, no, nu. No. avea calculatorul pregătit. <laughs> Bine, Corina. Răspunsul tău este... Corect! Bravo! Mulțumesc! Ai luat un Smart TV în această dimineață! Da, mulțumesc mult! Ce mulțumesc! Hai că acum poți să te bucuri, să știi! Da, bineînțeles, mulțumesc! Emoțiile au trecut, gata! Da! Nu știu dacă... Voi realizați ce ascultători avem că au ales de două ori matematică în șase runde de concurs. De asta mă îngrișură și pe mine. Dacă avem de asta, <laughs> matematică, muzică, nu știu ce, matematică. Dar trecut era nu mai știu ce, tot așa simplu și cu matematică. Da. Cu teorema lui Tales. Da. Da. Cu, ta cu Tales, așa. Da. da. Bravo. bravo. Bravo, Corina, da, fericitări. O să introducem. Filozofie, limba latină, germană <laughs> Și câte altele mai pot fi introduse Mulțumim tare mult, Mulțumim. Corina Felicitările noastre încă o dată bravo, bravo. Corina a luat în această dimineață Un Smart TV la Europa FM Rămâneți cu noi după nouă Andrei, ca ne aduce la radio Alex Dima a fost invitatul Andrei, ascultăm un fragment De emisiune fix după nouă Disteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu La Europa FM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 Hei, hai să-ți dau un punt. Când dai masă mare, faci provizii în săptămâna XXL. Surprinde-ți prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac pregătit acasă și suc de portocale. Pentru mese îmbelșugate, belșugate, în săptămâna XXL, la Lidl ai solevit fraș de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, o făină pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și bluedino cașcaval moeciu 400 de grame la 7,89 lei. Lidl, merit să fii surprins.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 Ioana Brustul, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANM anunță o zi mai rece în vestul și nord-vestul țării și temperaturi în creștere în restul zonelor. Maximele vor fi între 11-12 grade în Maramureș, Crișana și estul Transilvaniei și vor ajunge la 21-22 de grade în sudul Munteniei și al Dobrogei. În vest, centru și nord local va ploua astăzi și vor fi posibile descărcări electrice. Continuă să se încălzească în capitală. Maxima ajunge azi la 20 -21 de grade. Yeah. <laughs> Mergem pentru început în Prahova, fostul șef al ANAF, Sorin Bleșnar, a fost adus în această dimineață la sediul dna Ploiești cu mandat pentru a fi audiat într-un dosar în care, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, are calitatea de suspect. Sorin Bleșnar nu a dorit să dea declarații jurnaliștilor, vom reveni cu detalii. Sunt controle la această oră în toate stațiile de metrou din capitală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență bucurești Ilfov verifică situațiile de evacuare a călătorilor, Isu vrea să în ce măsură se respectă normele de apărare împotriva incendiilor, și dacă există personal care dirijează fluxul de călători peste direcțiile de evacuare. De asemenea, se verifică modul în care se asigură accesul autospecialelor pentru intervenție în situații de urgență. Controlul a început la 7 și se încheie la 11. După ce inspectorii vor încheia verificările, rezultatele vor fi făcute publice. În tot acest timp, circulația metroului nu este afectată. Ultima verificare de acest fel a ISU a avut loc în luna mai, atunci inspectorii au găsit deficiențe grave, mai ales privind evacuarea populației în cazul unor urgențe majore. Societatea Metrorex a fost amendată în primăvară cu 8.000 de lei. În fața a 20.000 de simpatizanți veniți din toată țara, Partidul Național Liberal și a lansat aseară candidații la alegerile parlamentare. Invitat la miting a fost premierul Dacian Cioloș, susținut de liberal pentru a rămâne la șefia guvernului și după scrutinul din 11 decembrie. Acesta spune că va lucra pe viitor doar cu partide politice care nu reprezintă interese personale sau de grup, ci interesul populației. Premierul a spus și ce așteptări ale de la viitorul parlament. Îmi doresc. Să avem în sfârșit un parlament în care toți parlamentarii să lucreze pentru oameni. Unii oameni spuneau, vrem România înapoi. Eu cred că mai mult ca oricând, având România noastră și nu trebuie să o cerem cuiva, e bine să vrem o Românie înainte. Actualul șef șeval guvernului este susținut și de USR, iar săptămâna aceasta ar urma să participe la un eveniment organizat de Uniunea Salvați România și Partidul Mișcarea Populară și-a lansat ieri candidații la sala Palatului din București, iar UDMR a ales orașul Cluj pentru a-și face cunoscute propunerile pentru Senat și Camera Deputaților. Alegerile parlamentare din 11 decembrie în București principalii candidați dețin potrivit declarațiilor de avere depuse la dosarul de candidatură terenuri, case și mașini. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Elena Udrea, care candidează independent la Camera Deputaților, are mai multe terenuri în București, de 10.000 de metri pătrați în total, obținute prin partaj în urma divorțului de Dorin Cocoș. Udrea are și patru terenuri agricole în județul Călăraș. Tot în urma partajului a obținut și două autoturisme. Bijuteriile Lenei Udrea sunt evaluate la 100.000 de euro. Are acțiunea la mai multe societăți și anul trecut a încasat indemnizația de deputat în valoare de 38.000 de lei și a avut venituri din chirii de 140.000 de lei. Teodor Paleologu, candidează tot ca independent și are două terenuri agricole în Galați pe care le-a moștenit. Are și o casă în București pe care, de asemenea, a moștenit-o. Paleologul are conturi de peste 50.000 de euro. Din indemnizația de deputat a obținut 60.000 de lei, dar are bani și din drepturi de autor, conferințe, chirii și arendă. Liderul USR, Nicu Șordan, care candidează la Senat în București, deține un teren agricol în predeal, cumpărat prin credit ipotecar. Nu are alte imobile și are o mașină. Nicu Șordan a primit o donație pentru studii sociologice de 10.000 de lei și a încasat venituri de la Institutul de Matematică al Academiei Române pentru activitate de cercetare, dar și de la Asociația Salvați Bucureștiul. Vlad Alexandrescu, fost ministru al culturii, candidat USR la Cameră Deputaților, are o mașină, un teren agricol în Iași de 20 de hectare și o casă în București pe care o deține împreună cu soția și mama sa. Alegeri prezidențiale în Statele Unite, FBI-ul anunță că nu a găsit nimic incriminant în noile e ale lui Hillary Clinton și nu recomandă urmărirea penală. Anunțul a fost făcut ieri de directorul Biroului Federal de Investigații. Rivalul Republican Donald Trump acuză FBI de lipsă de corectitudine. Lucian Popescu. FBI-ul a notificat Congresul American cu privire la decizie printr-o scrisoare transmisă de șeful instituției. Chiar și așa, acesta a precizat că nu au fost schimbate concluziile prezentate în iulie, cu privire la modul cum și-a gestionat Hillary Clinton mesageria electronică pe când era secretar de stat. Imediat după anunț, echipa de campanie a democraților a salutat de mersul Biroului Federal. Decizia FBI-ului de a alerta Congresul, luate la sfârșitul lunii trecute, când au fost descoperite noi informații despre e fostei secretare de stat a redus simțitor avansul în sondaje pe care îl avea Hillary Clinton. Între timp, Republicanul Donald Trump a aterizat în Minnesota la un meeting după anunțul FBI-ului. El nu a menționat decizia FBI și a continuat să insiste fără vreo probă că Hillary Clinton ar urma să fie anchetată în timpul eventualei ei președinții. Statul american Oklahoma a fost guduit aseară de un cutremur de magnitudine 5. Seismul a provocat pagube importante, au anunțat autoritățile care au decis să anuleze astăzi cursurile în școlile din orașul cel mai afectat, Cashing. Detalii despre subiect găsiți pe site-ul nostru, știrile Știrile s-au prezutocamdat aici ne reauzim cu alte informații peste ora. oră. ne mulțumim, sport Luca Bastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal masculin a câștigat și al doilea meci din preliminariile campionatului european de anul viitor. 28 la 23 la Cluj cu Polonia, medaliată cu bronz la mondialul din 2015 și clasată a patra la Jocurile Olimpice. România a învins și reprezentativa Belarusului în deplasare și este lidera grupei cu 4 puncte. Belarus a câștigat aseară în Serbia cu 36 la 27, iar cele două țări împart locul al doilea cu câte două puncte, în timp ce Polonia este acum ultima, fără punct. Celelalte patru etape din preliminarii se vor desfășura în mai iunie anul viitor. Primele două clasate și cea mai bună echipă de pe al treilea din cele șapte grupe se vor califica la turneul final.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 Mulțumim, Luca! Rămânesc cu noi la radio cu Andreea Esca. Alex Dima de la România te iubesc, de la ProTV a fost invitatul Andrei la Europa FM la radio. Un fragment din ce a fost sâmbătă în câteva minute. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Nu dormi e de când acând ai somnifer și cum nu iau pastile ca mare mi o bere. aveau un cinste soare lui că mi-a fost doar de el și el bea incista mea, fiindcă o arde la fel am hibernat ca sub toată iarna mă trec și din sala constanta în sfârșit a venit vara dimineața mă cumureala de cu sana umple că că un weekend la mamaie că să unsezut la barna frații mei cu dovândar să cu pam puțin s cu totu vara în costinești și Cause now, you. you. so Ca vara, ochii mei sunt sensibili la lumina. Sensibil văd, pe nașupun, pariu că se-i combina. Domnul controlor și-a dat cido și salarina. Ca mă întreb, întrebare. Cu șapcă întors în cap și cu guadida și în picioare. În bagaj am două coțoale lungă banii de casare. N-am nevoie de o bisoală ca mă las ideat să fari. Si jur că m-aș păca la son. Să-mi rulesc filmul pe șeslong Dar spunem cum mai vrea să dor Când am în spate când gașcă dreagă care strigă Rapping nu, no! Eu vara nu dor uh, Nu am son Zori zilei îmi prind Cum te plaje mă prind, Pentru că vara nu dor Eu vara nu no, no, no, no. Nu am son nu. Zorii zilei mă prin, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu-dă. Oh, la vara nu-dă, nu vară nu nu am să, nu să. zilei mă prin, cum pe plajă plin. Plin, că vara nu dorm. Mai e ceva până la vară. Vara nu dorm, Connector la Europa FM9. și 10 minute ascultați deșteptarea la radio cu Andrei Invitatul ei din acest weekend a fost Alex Zima. Am născut la Buzău, am copilării la Buzău, 1-4 într-o clasă cu doar 5 copii, 5-8 la Buzău, seminar teologic, facultate de teologie, facultate de comunicare și relații publice, profesor, angajat un an la Rosal Service. <laughs> corespondent al știrilor Pro TV Și ai făcut și un fel de homeschooling, înțeles? Că și cinci în clasă, sau cum? Da, am făcut Da, <laughs> uite că, că se tu, face. Că ești un avantgardist, mai Alex. Acum am dat seama. Uh, la bunica mea într-un sat, se cheamă Dara, și eram cinci copii în patru clase. Și...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 mine, și amândoi la Ancuța. A -a, Ancuța era cea mai norocoasă până la urmă. Ancuța, oricum. da. Eu a crescut bunică mea și mă lua la colectiv. Uh -huh. Și mă trimiteau, erau rânduri de la lungi, oricum pentru un copil de 5 ani. Erau interminabile acele rânduri. Și ei se duceau să pau sau ce făceau ei acolo la muncă și îngropau apa. Și mă trimiteau să-l aduc bidonul cu apă. Și Cum bidonul... adică îngropau apa? Da, îngropau apa, pentru că era foarte cald și apa din bidon o băgau un se esteam mai rece, uh -huh. ca altfel, clocotea acolo. Și mă duceam și la aduceam apa și ții minte că îmi descălțam și aveam niște teniș noi și mi-i puneam după gât de șireturi ca să nu-i stric prin glodola. ăla. Și -am, da, și că eram apa aia acum, îți acum ce reportaje și face eu cu un de la... <laughs> da, tot pentru tine nu era da. ceva... Și cum eu își pune camera, așa, să-i văd piciorul da, da, da. și ce comentarii... Da, tot și Dar nu, adică nu-ți nu dai seama pentru că da, era viața. Eu de multe ori am spus, știi, că noi...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 Lumea asta e mare, iar la cei 50 de giga pe lună la viteze 4G ai nevoie și de smartphone-ul Samsung Galaxy J5 2016, cu reducere de până la 300 de lei.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 și 24 de minute. Da, da, da, da. da. Vin alegerile și nu ale americane, că alea sunt departe. Vin astea de la noi pe 11 decembrie. Mai țineți minte, fraților, la alegerile locale, câți penali s-au ales, cum erau, ba, prin arest, ba, prin pușcărie, ba, unii sau sunt în, în continuare. Da, cum s-a ales, domnul, mai țineți minte pe domnul de la Baia Mare, domnul Cătălin Chiricheș, care s-a ales când era după gratii și după ce era problema. Cum depune el jurământul sărăcuțul de el? E, domnul ăsta, primarul din Baia Mare, e suspendat. Cătălin Cherecheș nu e primar, e suspendat. Acum e trimis în judecată pentru luare de mită și ce credeți? Că vin alegerile. Va candida sau nu va candida pe listele PNL la parlamentare? Uh, uh, în... păi nu, prea are nu va candida, domne. Nu candidează, dar candidează mămica <fie> de-nsului. <fie> Apare în afișele de precampanie ale pnl ah. Maramureș cu mesajul: Îmi susțin mămica Mamă Îmi susțin mama. Da, -ă, Viorica Cherecheș deschide lista liberalilor din județ pentru Camera Deputaților. Da, e dacă... liberală? Da, dacă nu el, mm. atunci măcar ea. Îmi susțin mama. E mesajul afișului. Știi care e. Da, băi, me că... Melodie și... electorală pentru mama lui Cherecheș. Care? Mama <laughs> <Bahama. laughs> El e departe, în sensul asta sublinează faptul că e departe. Și ea susține pe el, îi face lute. <laughs> Bine, el îi promite că o să, la un moment dat o să se o să, o să revină acasă. <laughs> <laughs> Mai durează un pic înțeleg că nu poate veni chiar repede acum. De ce, Dumne? Dar are treabă. Ce treabă? Acum și cu e. Copilul ai cum ți-l crești. Mulțumesc, iubite-o <laughs> Steaua mea din zori de zi. Fără tine-mi este teamă Că planeta asta răcit am putea merge la nesfârșit. Mai, mai, mai pot? Băi, eu mai pot, nu, nu Acum, fiecare are limita lui, știi, apropo de... Da, mamă. candidez. Am, am candidează, eu. Ai și tu una? Da, am găsit. dar eu am tehnica ta. Asta să vedem. Ha <fie> <fie> <ce -i> <fie> <la> ha <fie> <fie> <fie> Și uita așa mai departe, 9 și 27. MULȚUMIT PENTRU și dar <gără> da. Crezi că eram așa sigur pe mine? Eram cu dă <gără> Și? Și de obicei de milă era da. <gără> Sau prima venea poșeta. <gără> în cap. Da. Da. Nu mă, că eram drăguț. Am înțeles. Da, da, da, da. Dom'le, Samsung, e, e complicat să fii Samsung în perioada asta. Așa este. în service. 3 milioane de produse. Da, e adevărat de telefoanele la care iau foc. Nu, astea, de data asta sunt mașini de spălat, nu râșnițe. Adică... Mai puțin. <laughs> tu nu vorbești de 9, nu, 7? Nu, nu. Deci, 3 milioane de uh, produse, după ce a fost semnalat riscul de explozie în cazul lor, este vorba de mașini de spălat. Mașini de spălat care explodează, <laughs> îți poți imagina. Wow. Eu am mai văzut. Nu, că asta e o glumă foarte sexistă. Nu, e hai să nu facem asta. Că deși eu, adică sunt prea ieftine glumele sexiste în cazul asta, da? Bine, Băi... avantajul e că nu poți să iei în avion mașina de spălat. <laughs> Și atunci. Nu glume sexiste am în cap. <laughs> da. 3 milioane de mașini de spălat cu încărcare verticală, marca Samsung, au fost reclamate în service Există riscul să explodeze momentele de funcționare. Frate, Scap de telefon, omoară mașina de spălat. Eu întotdeauna am crezut că mașinile de spălat sunt foarte periculoase, de-aia se... și ferit de ele. <laughs> <laughs> Nici nu mă apropii, și aspiratoarele <laughs> sunt ceva, dar nu contează marca. Ce <laughs> este? Poate da. Să explodeze oricând. Da, Samsung a primit mai multe sezizări, conform cărora ușile mașinilor de spălat s-au deschis automat, relatează gândul, în timpul procesului de spălare, din cauza vibrațiilor, care ar putea fi cauzate de o defecțiune la nivelul cuvei sau de supraîncărcarea mașinilor despălat. Compania a fost dată judecată de un client din Texas care a reclamat în instanță faptul că mașina de s-a despălat a explodat atât de tare încât i-a spart peretele interior al garajului. Mamă, mamă. Cine ar fi crezut că o mașină de spălat poate face chiar atâtea ravagi? Dar și că zis că nu mai fac nici telefoane, nici tablete, nici mașini de spălat. Da. Ce mai fac săraci? O să fac aruncătoare de, de, de flăcări. <laughs> Înțelegi? Dar de ce nu fac tehnica militară? Nu. No, o să facă brichete. Uh -huh. Înțelegi? Da. Bețe de chibrit uh -huh. se reprofilează. Fac grătare grătare, da. Înțelegi? Să dispozitive apuc... explozive improvizate, da, cred că... care se, se aprinde. Și dacă ai un foc la inimeară, să rezolvă <laughs> tot cu ie. Un foc la inimoară.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 W.O. 9 și 37 de minute. Ați auzit de Globurile de Aur? Da. Premii pentru filme, Globuri de Aur, așa? Mm -hmm. E o companie care deține drepturile astea. Acum e o companie nouă, mă rog, până de curând era o companie care se chema Dick Clark Productions. A lui Dick Clark. Da. <laughs> <laughs> așa? Și care uh, decernează Globurile de Aur după care Miss America și Billboard Music Awards. Deci asta e pentru tine, Zaf. Compania asta care decernează Globurile de Aur tocmai a fost cumpărată de cel mai bogat om din China. Van deci, Yan Lin, Avem globuri cea. chinezești. A? Da, deci acum o să avem globurile de plastic, o să mai fie globurile de aur. Dar ce i <laughs> fi trebuit chinezului compania care decernează globurile de aur? Adică părerea mea e că el și-a format o impresie greșită. Cred că a auzit, vă sunt unii care în fiecare an dau globuri de aur. Pe bune de când timp? A întrebat el în chinezește, nu? Da. De ceva vreme. De bă, ani și ani, de zeci de ani. De zeci de ani? Păi și cât mai fac asta? Păi zice că alo, cât mai faceți asta cu globurile? Pui cât o fi? Mă, de globuri de aur au ăștia? O vie de vânzare compania? Uh -huh. stai, stai să vezi că chinezul o să ia globuri de aur acum. <laughs> Înțelegi? Da. Că l a lăsat Știi? american lor <laughs> Da, corect. Un miliard de dolari. Un miliard. Tu de ce nu te-ai mă, zap, să dai și tu niște globuri de aur? Păi, și vindeai, uite, cu un miliard de dolari. Pac! Am dat și eu, de Crăciun, șeful de Crăciun. să <laughs> Da. Chinezul e foarte interesat de divertismentul american. Cred că e foarte trist, ca altfel nu înțeleg De ce Da. Vrea neapărat, lui, băi, lui îi plac filmele americane ce? Și lui Kim Jong-un nu. Un. Kim Jong-il, pardon Gil. Kim Jong-il era tăticul lui Kim Jong-un Și era fiul lui Kim Il-sung deci al okay. doilea dictator fam din familia Kim în uh, Corea Era pasionat de filme Și de filme americane Da, da, uite, nu-i ideea ideea încât să meargă până într-acolo Încât da. să-i cumpere păștea Nu avea bani Coreenii de nord e săra Da, da, chinezii Un miliard de dolari Și că vor să facă primul film uh, american Produs în China Integral O să-i spună, ghiși cum? Mm. Nu trei maimuțe de aur <laughs> nu doi cerbi roșii, cum erau țigările alea pe vremuri. Da, ce, urechi de maimuță. Marele zid. Ma... Urechi, urechi de lemn, mă, nu? Urechi de la... Urechi de maimuță. muță. dai seama Zaf când se duce la restaurantul chinezesc. Și nu, da zaf, zaf nu se duce la restaurantul chinezesc. Ar fi de urmărit, asta. da. Dați-mi, vă rog, și niște uh, porc dulce cu urechi de maimuță. Cu ce domnul? Cu urechi de maimuță? Nu, cu urechi de maimuță Da. Da... <laughs> you can tell by the way She walks as she smiles Chinezii la asta uh, mă referam. Adevărul, când eram mici, colecționam numai chi chinezării. Chinezării? Da, tot felul de prostioare. Ce lucruri chinezești colecționai tu când erai mic? Da, pești. Pești chinezești? Pești chinezești. Da? Nu mă, colecționam timbre Crapul chinezești a mâncat toată iarba din lacul Herestrow. <laughs> Dacă vrei. Crapul o... chinezesc? Da, pe vremea lui Ceaușescu s-a climatizat a fost introdus crapul chinezesc care era fitofag. Mm -hmm. Și creștea foarte mare așa Și mânca iarba de pe fund și cu ocazia asta Nu mai creșteau alți peștișori acolo Pentru că nu puteau să-și pună să, Unde să-și ascundă ikrele. Băi, nici o... crapul chinezesc nu da, Crap e Pe ce pun una chinezește Da. Și um, eu mâncam ciocolată chinezească Pe vremea asta. Asta nu înseamnă că o colecționai Că nu no, e cum să mai colecționai Era o ciocolată așa Aia Cu albinuță nu mai știu, aveau un gust de cauciuc moale, așa călduț, pe bune. Și poleiala se păstra că în poleiala se împachetau cadouri pentru. Da, da, da. da. Dar puteai să faci fumigene cu mici de plac. Ai și dacă puneai, de exemplu, chibritul, bățul de chibrit, ai că e ora, copiii sunt deja la școală. Da. Bățul de chibrit, dacă îl înveleai... aia Care faceau ca noi chestii de genul ăsta, nu sunt la școală. Dar mă rog. să faci rachetul, știi? Rachete? Da, un băț uhum. de chibrit, și acolo unde-i fosforul, îl împachetai frumos în poleială și după aceea ar punei drept așa, încă zei poleiala cu Când un alt dare. chibrit și ăla șu se în sus. Nu încercați așa ceva acasă. Da. Era de pe vremuri și nici nu funcționau. Și mai avea o ciungă chinezească, Am mai vorbit despre asta, era o ciungă cu fetiță. Avea o... era o fetiță chinezească pe ea. și și mănkai ciunga mola și cam în 10 minute te ustroag gura, așa cred că era. asta, așa. asta era pedeapă. Da, era pe Astea, chinezării. Da, tot e bine. Ce alte? De colecții puteai să fac tot de colecții. Marea Britanie a a apărut un soi de publicație care inventariază colecții bizare făcute de colecții făcute de diverse femei, o doamnă colecționează sârmă ghimpată, dacă îți poți imagina. Deci a. are, nici nu știam că sunt mai multe tipuri. Și tipi. domnul Cherecheș tot e colecție. <laughs> Da. E doar un exemplu. Am vorbit de el ceva mai devreme, da. acum nu mai. Că sunt mulți colecționari. După ce. Deci, <gătări> că mai mult. că acum nu mai e cheriches, e Cericheş. Cericheş, Cericheş. da, da da, Cericheş. Cericheş, da, da, uite, vezi, cred că e scumpă sărma ghimpată în are... România, că nu mai astea cu bani. Da, <gătări> protejează. Își de... permite oricine Să aibă sărma ghimpată. <gătări> 90 de tipuri de sărma ghimpată, 90 de tipuri are o colecție. Femeia asta de 90 Vreau de tipuri de, de sărma ghimpată. La... Mai zici, Luca, ajută-mă Gherla Gherla, ăștia. Gherla? Rahova, Rahova. Poart albă Găiești? Da Este pușcăria la Găiești? Da, dar da, era cel puțin O dată era de minimă securitate Pentru Știe Sile toate. detalii multe și deci cu... nu era nu, cu Sile știe că e din Găiești Nu da. că ar fi cercetat Da, da, da, da. <laughs> da. -o. Ce mai vrei? O altă doamnă colecționează Indicatoare rutiere de culoare Cafenie Știi că sunt, nu, bune, nu mă, sunt culoare... Ca... <laughs> nu, ele, sunt ele de culoare. Ca... Am sunt alea, cu culturale. A, <laughs> culturale. A, da, da, da, da, da. În Europa sunt alea culturale. E o Ai? Le fură. Cum N le colecționează? Bună întrebare, cum le căsări. Fiind din Marea Britanie, clar e hoață. hoață. Am întrebat-o din da. în Marea Britanie, Ce de unde ați colecționat, Bun. doamnă, În România cartelul lubran. Sunt... În România sunt, majoritatea Indicatoarelor rutiere sunt de culoare Ruginie, am remarcat eu, cu tot cu stâlpi Adică stâlpii sunt în primul rând rugini Și după da. aia și indicatoarele Da acum m-am prins, bine, noi nu prea avem multe din alea Ce să... culturale? Da. Ba da, sunt o grămadă Da? Da, tot o de metri până la biserica din lemn Scria pe un indicator M-am uitat, zic să mă duc să văd biserica din lemn Nu mă duc, hai ce <laughs> ce duc să mă duc? Păi ce lemn? mai colecționează? Mai colecționează, mai este o doamnă care colecționează creoane creoane. Da. Și a făcut muzeul creioanelor din Comitatul Cumberland, în Marea Britanie. E expus și cel mai lung creion colorat din lume, cu o dimensiune de 8,22 m. Ce drăguț! Ăsta e delegat cu sfoară la fisc. Știi, când te duci la fisc <laughs> să completezi declarații, sunt niște creioane de legate cu o șfară de cânepă, așa, ca să nu fugi cu creion. Ce drăguț! Uite. Hai să ascultăm și noi creioane colorate. A -a. Dacă tot am încheiat. Ce e felii uh, cu noi 9.47 de minute, prieten.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 It's so the Desenat în creioane colorate, e lumea noastră e desenată în creioane. noastră e desenată în craioane colorate. Feli, foarte drăguț! Unii n-au nevoie de craioane colorate, caut sunete. <laughs> Sunetele lui Petreanu! asta e. Urmează. Am găsit un domn care a inventat un instrument muzical nou cu roata de bicicletă. Mm. Da, risculă la spitie iarăși sau. Nu, fii atent, deci în felul în trebuie să vă descriu un pic. El a văzut uitându-se cum se învârte lanțul la bicicletă, s-a gândit că ar merge să, scuze mă, zic că am treaba Da, deci, uita... a întors bicicleta cu roțile în sus Așa. și a pus pe roată niște frânjurei. Gândiți-vă la șoricei de aia de plastic. Așa. După care a început să învârtă roata. Da. Și să se lovesc de aripă și fac tăc da. Dar în același timp, domnul a luat chitara mm -hmm. și a pus mâna pe riff. A început să facă notele pe riff frumos și a apropiat chitara de frânjurei. A, și care felul ăsta... Da. Și el cântă de fapt... Deci nu cântă la chitară. Cântă la chitară cu roata, nu cu mâna. Adică sunetul e... Așa. asta e treaba. Și acum apropie chitara. Așa, asta e treaba. Așa, mai trebuie, da? ne mai ce tare, poate cânta orice. Da. Are și un pic de percuție. Aici bate șaua, știi? Da, bate șaua. <laughs> E ce, e foarte, absolut digerabilă piesă. Adevărul că da, m-aș duce la un concert. Da. Iauzi. uzi, ia uzi. Ha! Solo percuție. Gypsy Kings a început așa. A? Dar Eu cred că era burlac tipul ăsta. Altfel, dacă vedea să sa, pe ce pierde el timpul, îi pune aspiratorul muna imediat. <laughs> nu mai avea timp el să inventeze asta. Deci, domnul ăsta cântă cu chitara la roata de bicicletă, asta-i treaba. Ce ah, lume fericită! Prieteni, cred că ne oprim aici. Vine Ciprian Dinu, are dita mai plinul de cămară și nu numai, și nu numai, noi concursuri și noi idei în Europa Express. Iar de seară... De seară vine liderul, antrenorul liderului, nu din Premier League, ci din România. Laurence Reghe, am fi invitatul Ovidiu Anicea, în tribuna 0, de la ora 21, așteaptă întrebările ascultătorilor Europa FM la 037 în timpul emisiunii. Celebrul număr de telefon. Rămâneți cu noi să aveți o săptămână minunată! Ciao! România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Ce ne facem dacă, Doamne ferește, Statele Unite decid să-și reducă rolul militar pe care l au în regiunea noastră? Donald Trump este vârful icebergului. Ce Și titanei pute-a scufundat, se de o bucată de gheață. Rusia în ziua de zi, un sociopat. Trebuie să avem un aliat care să ne susțină. România În Direct.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 Hai, hai să ți dau un pont. Când dai masă mare, faci provizii în săptămâna XXL. Surprinde-ți prietenii cu sandvișuri cu cașcaval la cuptor, cozonac cu pregătit acasă și suc de portocale. Pentru mesele Gate, în săptămâna XXL la Lidl ai soletita fresh de portocale 1,25 litri la 6,99 lei, Castello făină pentru cozonac 2 kg la 3,29 lei și Blue Dino cașcaval moeditou 400 de grame la 7,89 lei. Lidl, merit să fi surprins. Ceia mică, mintețică și face bine la burtică. Ceata de probiotici a lui Happy Flor. Happy Flor plicul conține 5 miliarde de culturi vii benefice care restabilesc echilibrul florii a bebelușilor și copiilor. Floră delicată de hippie flor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebarea în business. Acum ai și răspunsul